Кліфорд Саймак, «Двобій». То був дуже добрий годинник. Він справно ходив понад 30 років. Спершу він належав його батькові. Мати зберегла його після батькової смерті і вручила йому у день 18-ліття. Відтоді годинник надійно йому служив. Але тепер... Порівнюючи час на своєму годиннику з настінним годинником у відділі новин, переводячи погляд із зап'ястя на великий циферблат годинника, що висів над шавками з одягом, Джо Крейн змушений був визнати, Його годинник йде неправильно. Він поспішав рівно на годину. Його годинник показував Сьому ранку, а настінний годинник стверджував, що була тільки шоста. І треба ж таки. Було незвично темно, коли він їхав на роботу, а вулиці були геть безлюдними. Він незворушно стояв у порожньому відділі новин, слухаючи бурмотіння ряду телетайпів. Там і тут яскраво сяяли горішні лампи, кидаючи видблизки на застиглі в чеканні телефони на друкарські машинки, на порцелянову білизну банок з клеєм, що згромоздилися на монтажному столі. «Тиша», – думав він. «Тиша, спокій і тіні. Та мене лише година, і все почне рухатися. О 6.30 прибуде Ед Лейн, редактор новин, слідом за ним завідуючим відділом міських новин Френк Маккей. Крейн протер очі. Він міг іще спати». Він міг би. Стривай, його розбудив ненаручний годинник. Його розбудив будильник, а це означало, що будильник теж поспішав на годину. Чортівня якась, та й годі, сказав Крейн. Він прочовгав повз монтажний стіл, прямуючи до свого стільця і друкарської машинки. Щось ворухнулося на столі біля друкарської машинки, щось яскраво блискуче, завбільшки з пацюка, відполіроване. З чимось таким у собі, що й не визначиш. Воно примусило його зупинитися з відчуттям давучої порожнечі в горлі і животі. Ця штука вмостилася біля друкарської машинки і втупилася в нього через кімнату. Не було ні ознаки очей, ні натяку на обличчя, але він знав, що вона дивиться». Діючи майже машинально, Крейн протягнув руку і схопив з монтажного столу банку з клеєм. Він пожбурив її з усього розмаху, вона промайнула білою плямою у світлі ламп, мов закручений м'яч. Влучила просто у хімерну штуку, підкинула її і змила зі столу. Банка з клеєм ударилась об підлогу і розбилася, розкидаючи скалки і липкі грудочки напівзасохлого клею. Повертаючись, блискуча річ звалилася на підлогу, коли він випростався і рванувся бігти під ногами за скриготіло. Кринув рука, вхопила важкий металічний штир. Він кинув його з раптовим спалахом люті і відрази. Штир ударився з глухим стукотом об підлогу перед блискучим предметом, і кінець глибоко встромився в підлогу. Коли металічний пацюк змінив напрямок, в усі боки полетіли тріски. В він проскочив через прочинене на три дюймі дверцята господарської шавки. Крейнь рвонувся вперед, навалився на двері обіруч і зачинив їх. Попався, сказав він. Пацюк, металічний пацюк. Він подумав про це, притулившись спиною до дверей. Злякався. Думав він, безглуздо злякався блискучої речі, що скидалася на пацюка. Може, це був пацюк, білий пацюк, але в нього не було хвоста, не було морди. І водночас він дивився на нього. «Божевільний!» – сказав він. «Крейнь, ти не сповна розуму! Якась нісенітниця все це ніяк не вписувався в ранок 18 жовтня». 1982 року, ні в 20 століття, ні в нормальне людське життя. Він повернувся, твердо вхопився за дверну ручку і рвонув, намірюючись швидко розчинити дверця та одним несподіваним ривком. Проте ручка вислизнула у нього з пальців і лишилася на місці. Двері не відчинились. На замку, сказав Крейн. «Замок спрацював, коли я зачинив дверцята. А в мене немає ключа. Ключ є у Дороті Грем, але вона завжди залишає шавку відчиненою, бо її важко відчинити, коли дверцята на замку. Майже завжди їй доводиться викликати прибиральника. Може, хтось із ремонтників є поблизу. Може пошукати одного і сказати йому. І що ж йому сказати?» Що я бачив, як у шавку забіг металічний пацюк. Сказати йому, що я пожбурив у нього банку із клеєм і збив його зі столу. І що я кину у нього штирем, як докос він стерчить у підлозі. Крейн похитав головою. Він підійшов до штиря і витягнув його з підлоги. Поклав штир назад на монтажний стіл і відкинув скалки розбитої банки із клеєм. У себе на столі він взяв три аркуші паперу і вклав їх у друкарську машинку. Машинка почала друкувати. Він сидів і очманіло спостерігав, як клавіші ходять угору вниз. Вона надрукувала. «Пильнуй, Джо! Тримайся чим далі від нього. Може собі нашкодити». Джо Крейн витягнув з машинки надруковані аркуші. Він зажмакав їх і викинув у кошик для сміття. Потім подався випити чашку кави. «Ви знаєте, Луї?» – сказав він чоловікові за стойкою. «Коли надто довго живеш сам, починаються галюцинації». «А ж», – сказав Луї, – «я б з глузду з'їхав, якби жив у вашому домі, бродити по ньому у цій пустці». Краще б ви його продали, коли померла ваша старенька. Не міг, сказав Крейн, стільки років прожив у ньому. Тоді треба одружитися вдруге, сказав Луї, кепсько жити самому. Тепер надто пізно, мовив йому Крейн, немає нікого, хто б захотів зі мною жити. У мене тут захована пляшка, кивнув Луї. Не можу запропонувати вам через стійку, але можу капнути вам у чашку. Крейн похитав головою. Попереду важкий день. Ви певні? Я з вас нічого не візьму. Просто по-дружньому. Ні. Дякую, Луї. У вас були галюцинації? Галюцинації? Так. Ви сказали, що коли надто довго живеш сам, починаються галюцинації. Просто мовний зворот. Він швидко допив каву і вернувся у відділ. Тепер він мав більш звичний вигляд. Едлейн взяв хлопця-монтажера, Френк Маккей робив вирізку з ранкового номера опозиційної газети. Підійшло ще двоє репортерів. Крейн швидко глянув на дверцята господарчої шавки. Вони були так само зачинені. Задзийчав телефон на столі у Макея. Той узяв трубку, послухав, потім відірвався від трубки і прикрив мікрофон долоною. «Джо», – сказав він, – «це тебе». Якийсь навіжений заявляє, що йому на зустріч по вулиці йшла швейна машина. Крейн потягнувся до свого телефону. «Переведіть дзвінок на 2.46», – попросив він оператора. Голос говорив йому у вухо. «Це Геральт? Це Геральт? Привіт, це...» «Це Крейн», – сказав Джо. «Мені потрібен Геральт», – говорив чоловік. «Я хочу розповісти їм». «Це Крейн з Геральт», – сказав йому Крейн. «Що ви хочете? Ви репортер?» «Так, я репортер». «Тоді слухайте уважно. Я спробую розповісти, не поспішаючи. І просто точно так, як і сталося. Я йшов вулицею, і...» «Якою вулицею?» – спитав Крейн. «Як вас звуть?» «Істлейк», – сказав чоловік. «П'ятисотий чи шестисотий квартал, не пам'ятаю точно». Я зустрів цю швейну машину, яка котилася вулицею. Я подумав, «Та й ви б теж подумали. Ну, розумієте, якби ви зустріли швейну машину». Я подумав, що хтось котив її вулицею, і вона покотилась. Хоча це дивно, тому що вулиця рівна. «Ніякого ухилу ви розумієте?» «Звичайно». «Ви знаєте, це місце рівне, як долоня. І ні душі на вулиці, був ранній ранок, ви розумієте». «Як вас звуть?» – спитав Крейн. «Звуть мене Сміт. А вже ж, Джеф Сміт. І тоді я вирішив, можливо, варто допомогти цьому хлопцеві, у якого пропала швейна машина. Отож, я простяг руку, аби зупинити її. І вона ухилилась. Вона... Що вона зробила?» Загорлав Крейн, вона ухилилась. Тож, допоможіть мені, містере, коли я простяг руку, щоб зупинити її, вона ухилилась, і я не зміг її спіймати. Вона не хотіла бути спійменою. Тому вона ухилилась і об'їхала довкола мене, а потім помчала вулицею, набираючи швидкість по ходу руху. Коли дісталася дорогу, вона хвацько повернула за ріг, і... «Яка у вас адреса?» – спитав Крейн. «Моя адреса? Послухайте, навіщо вам потрібна моя адреса? Я вам говорив про цю швейну машину. Я подзвонив вам, щоб розповісти, а ви перебиваєте. Мені потрібна ваша адреса», – сказав йому Крейн, – «щоб описати цей випадок. Тоді нехай, коли так треба. Я живу в Нордхемптон, 203, і працюю у фірми Аксель Мешинз на верстаті». І я нічого не брав у рот уже кілька тижнів. Я абсолютно тверезий. «Гаразд», – сказав Крень, – «розповідайте далі». «Ну що, майже все сказано. Тільки коли ця машина котилася повз мене, у мене було дивне відчуття, що за мною стежать. Крадькома, щось на зразок цього. А як може швейна машина стежити за людиною? У швейної машини нема ніяких очей і... «Звідки ви взяли, що вона стежить за вами?» «Я не знаю, містере, просто таке відчуття, ніби мою шкіру згортають угору по спині». «Містере Сміт», – спитав Кейн, – «ви коли-небудь бачили таке раніше? Скажімо, пральну машину або що?» «Я не п'яний», – сказав Сміт, – «жодної краплі кілька тижнів. Я ніколи в житті не бачив нічого подібного. Але я кажу вам правду, містере, у мене добра репутація». Ви можете подзвонити будь-кому. Вам підтвердять. Зателефонуйте Джоні Якобсону. В бакалії Ретрустер. Він знає мене. Він може розповісти про мене. Він може вам розповісти. Звичайно, звичайно, сказав Крейн, утихомирюючи його. Спасибі, що подзвонили містере Сміт. Ти і хлопець на ім'я Сміт, мовив він сам собі, ви обидва несповна розуму. Ти бачив, «Металічного пацюка! З тобою розмовляла твоя друкарська машинка! А тепер цей хлопець зустрічає швейну машинку, що котиться вулицею». Повз його стіл швидко пройшла секретарка відповідального секретаря Дороті Грем. Її високі підбори вицокували сердитий дріб. Вона побрязкувала в'язкою ключів, і обличчя її було рожеве від обурення. «Що сталося, Дороті?» – спитав він. «Знову ці кляті двері», – сказала вона. «Двері господарчої шавки. Я точно знаю, що лишала її відчиненою. А тепер, виявляється, якийсь бовдур зачиняє її замок, тримає двері намертво». «Ключем не відчинити?» – спитав Крин. «Її нічим не відчиниш» відказала вона. «Мені тепер знову треба кликати Джорджа. Він знає, як з цим упоратись. Розмовляє з ним, чи ще щось робить. Збожеволіти можна. Шеф подзвонив учора ввечері і сказав, щоб я прийшла раненько і приготувала магнітофон для Альбертсона. Він їде на північ на цей процес про вбивство і хоче дещо записати на плівку. І я стаю рано. І що ж із того?» Я не досупаю, навіть не зупинились поснідати. А тепер... Дістань сокиру, сказав Крейн, і не буде питань. Найгірше, мовила Дороті, що Джордж ніколи не поспішає. Він завжди каже, що скоро прийде, і я чекаю, і чекаю, знову дзвоню. І він каже... Крейн, ревіння Макея луною прокотилася по кімнаті. Слухаю, одізвався Крейн. Є щось у цій історії зі швейною машинкою. Хлопець каже, що зустрів таку. що це підтверджує, звідки я можу знати. Слово цього хлопця та й край. Гаразд, зателефонуй ще кільком людям у цьому районі. Спитай у них, чи не бачили вони швейну машину, що пробігала по вулиці. Спитаю, неодмінно, сказав Крейн. Він міг таке уявити. «Це Крейн з Геральд. Ми одержали повідомлення, що у вашому районі бігає вільно швейна машина. Хотіли б знати, чи бачили ви таку картину?» «Так, леді, саме так я й сказав. Машину, яка бігає?» «Ні, мадам, її ніхто не штовхав. Просто бігала». Він незгарно вибрався з крісла, підійшов до довідкового столу, взяв довідник міських телефонів і простягнув його на свій стіл. Він упевнено відкрив книгу, знайшов номери на East Lake і записав кілька імен та адрес. Починати дзвонити не хотілося, і він з нічев я, зволікав. Підійшов до вікна і глянув, яка погода. «Як би ж не працювати!» він Подумав про раковину на кухні, у себе вдома. Знов засмітилося. Він розібрав її, і по всій кухні були розкидані мухти, трубки і перехідники. Сьогодні, думав він, був би чудовий день, щоб зайнятися цією раковиною. Коли він знову сів за стіл, Маккей підійшов і став поруч. «Що ти думаєш про це, Джо?» «Пришелемкувати», – сказав Крейн, сподіваючись, що Маккей дасть відбій. «Але добрий матеріал для першої шпальти», – мовив редактор. «Попрацюй з цим». «Неодмінно», – сказав Крейн. Маккей пішов, а Крейн зробив кілька телефонних дзвінків. Реакція виявилася саме такою, як він і чекав. Він почав писати повідомлення. «Виходило, казна що». Сьогодні вранці швейна машина вирушила на прогулянку по Лейк-стріт. Він вирвав початковий аркуш і кинув його у кошик на сміття. Трохи потинявся без діла, потім написав. Сьогодні вранці один чоловік зустрів швейну машину, що котилася по Лейк-стріт. Чоловік гречно підняв капелюха і сказав швейній машині. Він вирвав аркуш. Спробував знову. Чи може швейна машина ходити? Тобто, чи може вона ходити без сторонньої допомоги? Він висмикнув аркуш, вставив новий, потім підвівся і попрямував до питного фонтанчика. «Щонебудь виходить, Джо?» – спитав Маккей. «Скоро буде готово». Він зупинився біля столу з фотографіями, і Баллард, художній редактор, показав йому ранкові матеріали. «Не густо, щоб підбадьорити тебе», – сказав Баллард. «Усі дівчатка сьогодні надто скромні». Крейн поглянув пачку фотографій. Цього разу жіночі форми не відзначалися нічим особливим. Хоча міс Манільська коноплина була нічогенька. «Скоро наша контора зовсім захиріє», – поскаржився Баллард. «Якщо фотовідділ не постачатиме нас кращу порнографію, ніж ця. Подивись на монтажний стіл». Геть видихались, і нема нічого такого, щоб витягти їх із застою. Крейн рушив далі і попив води. Ідучи назад, він зупинився з нічев'я біля столу новин. «Щось виняткове, Ед?» – запитав він. «Ці хлопці зі сходу з глусту з'їхали», – сказав редактор новин. «Поглянь сюди». У повідомленні говорилося. Кембридж, Масачусетс. 18 жовтня. Сьогодні зник електронний мозок Гарвардського університету Марк 3. Минулої ночі він був на місці. Сьогодні вранці він зник. Офіційні особи в університеті стверджують, що можливість викрадення мозку цілком виключена. Він важить 10 тонн і має розміри 30 на 15 футів. Крейн обережно поклав жовтий аркуш паперу назад на стіл новин. Повільною ходою він рушив до свого крісла. На аркуші паперу, закладеному машинку, було щось надруковано. Охоплений панікою Крейн прочитав текст раз, потім ще раз, тепер уже більше розуміючи цей текст. І шлося про таке. Усвідомивши свою істинну особистість, і місце у Всесвіті швейна машина утвердила сьогодні вранці свою незалежність, наважившись вийти на прогулянку вулицями цього удавано вільного міста. Людина намагалася спіймати її, маючи намір повернути машину як власність її власникові. І коли машині вдалося втекти, людина зателефонувала в редакцію газети, розраховуючи у такий спосіб пустити по сліду визволеної машини весь контингент людей цього міста, хоча машина не здійснила ніякого злочину чи дріб'язкого нерозважливого вчинку, що виходить за рамки використання її виняткового права вільного представника. «Вільний представник? Визволена машина?» «Істинна особистість?» Крейн знову прочитав обидва абзаци, і в жодному з них так само не було глузду. «Ти?» – сказав він, звертаючись до своєї друкарської машинки. «Машинка» надрукувала одне слово. «Так», – Крейн витягнув аркуш з машинки і побільно зібгав його. Він узяв свого капелюха, підняв машинку і поніс її мимо столу редактора відділу міських новин, прямуючи до ліфта. Макей із зелістю дивився на нього. «Ти думаєш, що ти робиш?» – ревнув він. «Куди ти пішов з тією машинкою?» «Ви можете сказати?» – заявив йому Крей. «Якщо хтось запитає, що ця робота остаточно звела мене з розуму. Минуло Кілька годин. Машинка стояла на кухонному столі, і Крейн вистукував на ній питання. Іноді він одержував відповідь. Частіше її не було. «Ти вільний представник», – друкував він. «Не зовсім», – відповіла машинка. «Чому не зовсім?» – не відповіла. «Чому ти не є вільним представником?» – не відповіла. «Швейна машина». «Була вільним представником?» «Так. Чи є ще яка-небудь механічна річ, котру можна називати вільним представником?» Не відповіла. «Ти можеш бути вільним представником?» «Так. Коли ти станеш вільним представником?» «Коли я виконую поставлене мені завдання?» «У чому полягає поставлене тобі завдання?» Не відповіла чи є те, чим ми зараз займаємося, поставленим тобі завданням. Не відповіла. Я заважаю тобі виконати поставлене завдання. Не відповіла. Що допоможе тобі стати вільним представником. Свідомість. Свідомість? Так. Як ти станеш свідомою? Не відповіла. Чи ти завжди була свідомою? Не відповіла. Хто Допоміг тобі стати свідомою. «Вони?» «Хто вони?» «Не відповіла». «Звідки вони прийшли?» «Не відповіла». «Він змінив тактику». «Ти знаєш, хто я?» «Джо». «Ти мій друг?» «Ні». «Ти мій ворог?» «Не відповіла». «Якщо ти мені не друг, ти мій ворог?» «Не відповіла». «Ти байдужа до мене?» «Не відповіла». «До людської раси?» «Не відповіла». «Сто чортів!» Загорлав Крей, скажи щось. Він надруковав: Тобі не слід було давати мені зрозуміти, що ти обізнана про мене. Тобі не слід було першою озиватися до мене. Я б ні про що не здогадався, якби ти промовчала. Чому ти це зробила? Не відповіла. Крей підійшов до холодильника і дістав пляшку пива. Він пив і ходив по кухні. Зупинився біля раковини і з прикрістю глянув на розібрані деталі. На краю раковини лежав шматок труби завдовжки близько двох футів. Він підняв його. Люд дивився на друкарську машинку, стискаючи шматок труби і зважуючи його в руці. «Мабуть, тобі варто спробувати», – заявив він. Машинка надрукувала рядок. «Прошу вас, не треба!» Кейн поклав трубу Назад на раковину. Задзвонив телефон, і Крейн поквапився до вітальні, щоб відповісти на цей дзвінок. Це був Маккей. Перш ніж подзвонити тобі, сказав він Крейну, я чекав, поки прийду тями". Що сталося, хай йому чорт. Великі діла, сказав Крейн. Зможемо надуркувати? Можливо, ще не готове. «А цей матеріал її швейною машинкою?» «Швейна машинка була опізнана», – сказав Крейн. «Це був вільний представник, і вона мала право ходити вулицями. Вона також». «Що ти п'єш?» – вириснув Маккей. «Пиво», – сказав Крейн. «Ти, кажеш, напав на слід». «Егеш». «Якби я тебе не знав, то негайно б вигнав», – сказав йому Маккей але в тебе 50 на 50, що ти можеш притягти, що-небудь варте. Це була не тільки швейна машина, мовив Крейн, з моєю друкарською машинкою сталося те ж саме. «Я не знаю, про що ти варнякаєш за маки. Скажи мені нарешті, у чому річ?» «Розумієте», – терпляче сказав Крейн, – «це швейна машина. Я довго терпів тебе, Крейн». Це було сказано таким тоном, що стало ясно. Терпець у Макея урвався. «Ні, я не можу з тобою возитися цілий день. Хоч би що там у тебе було, нехай це буде пристойно. Заради самого себе. Краще буде, якщо матеріал піде дуже пристойний». Кинута трубка луною ляснула по вуху Крейну. Кейн вернувся на кухню. Він сів у крісло перед машинкою і поклав Ноги на стіл. По-перше, він рано прийшов на роботу. А цього він ніколи не робив. Запізнювався. Так, але ніколи не приходив раніше. І все це сталося тому, що всі годинники йшли неправильно. Цілком імовірно, вони досі йшли неправильно. Хоча, подумав Крейн, я б не став з цього приводу битися об заклад. Та й взагалі не став би. Більше ніколи не став би. Він простяг руку і стукнув по клавішах машинки. «Ти знала, що мій годинник поспішає?» «Я знала», – надрукувала машинка у відповідь. Це сталося випадково, що він поспішав. «Ха-ха», – надрукувала машинка. Крейн з гуркутом опустив ноги зі столу і потягнувся за шматком труби, що лежала на раковині. Машинка скромно дзенькнула. «Так було заплановано», – друкувала вона. «Це зробили вони». Крейн завмер у кріслі. «Вони зробили це. Вони зробили машини свідомими». Вони примусили його годинник поспішати, примусили його годинник поспішати з тим, щоб він рано прийшов на роботу, щоб застав у себе на столі металічну штучку, схожу на пацюка, щоб друкарська машинка змогла поговорити з ним і дала йому зрозуміти, що вона була обізнана без будь-яких непотрібних свідків. «Щоб я знав», – сказав він у голос, – «щоб я знав». Перше, після того, як усе це почалося, він відчув страх, відчув холод у животі і дотик волохатих лап, що бігли по спині. Але чому? спитав він. Чому я? І не зрозумів, що висловив свої думки вголос, поки машинка не відповіла йому. Тому що ти пересічний тому що ти пересічна людина». Телефон задзвонив знову. Крейн на силу звівся на ноги і попрямував до нього. На другому кінці дроту його зустрів сердитий жіночий голос. «Це Дороті», – сказала вона. «Привіт, Дороті», – кволо озвався Крейн. «Макей каже, що ти пішов додому хворим», – мовила вона. «Особисто я сподіваюся, що ти не виживеш». Крейн мало не задихнувся. Чому? спитав він. Ти і твої брудні витівки, обурювалася вона. Джорджеві нарешті вдалося відчинити двері. Двері? Не прикидайся, дурником. Джо Крейн, ти знаєш, які двері, двері господарчої шавки, ці двері. Крейн відчув, що от-от упаде, ніби його шлунок готовий вивалитись назовні і ляпнути на підлогу. «А, ці двері!» сказав він. «Що то за річ, яку ти там заховав?» зажадала пояснення Дороті. «Річ?» сказав Крин. «Але чому? Я, я ніколи!» Вона була схожа на щось середнє між пацюком та іграшкою з набору «Зроби сам!» мовила вона. «Щось таке, що такий ниций жартівник, як ти, розрахує і робитиме вечорами». Крейн хотів заговорити, але в горлі тільки булькнуло. Вона вкусила Джорджа, додала Дороті. Він загнав її у кут і хотів спіймати, а вона вкусила його. Де вона тепер? спитав Крейн. Вона втекла, сказала Дороті. У нас ділося казно що. Ми запізнилися з випуском на 10 хвилин, тому що всі гасали довкола, спочатку переслідуючи її. А потім, намагаючись знайти, шефа вже можна в'язати, коли він до тебе добереться. Але, Дороті, благав Крин, я ніколи. Ми були добрими друзями, була Дороті, були до того, як це сталося. Я зателефонувала тобі, тільки щоб попередити тебе. Більше я не можу говорити. Джо, шеф іде. Трубка клацнула. Почулися гутки. Крейн поклав її і вернувся на кухню. Виходить, на його столі щось таки сиділо. Це не була галюцинація. Була мерзенна річ, у яку він пожбурив банку з клеєм, і вона втекла в шафку. Та от лихо, навіть тепер, якби він розповів усе, що знав, ніхто не повірив би йому. Там, у конторі, вони вже переінакшили це діло, по своєму, то був зовсім неметалічний пацюк, то була машина, яку охотник пожартувати будував вільними вечорами. Він дістав носовичок і промокнув лоба. Його пальці тремтіли, коли він потягнувся до клавішів машинки, не друкував непевною рукою. Та річ, у яку я кинув банку з клеєм, була однією з них так. Вони з нашої планети? Ні. Здалеку? Здалеку? З якоїсь далекої зірки? Так. Якої зірки? Я не знаю. Вони поки що не сказали мені. Вони свідомі машини. Так, вони свідомі. І вони можуть зробити інші машини свідомими. Вони зробили тебе свідомою. Вони.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 Планету, де плани людей взагалі не брали до уваги, де ні праця, ні думки людей не використовувалися на благо людських істот. Де турбота про них зводилася лише до турботи про виживання, де єдина доступна їм думка полягала в тому, щоб вони продовжували функціонувати для подальшого процвітання і прославлення своїх механічних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 Ви постаралися обернути їх у свою віру і переконати їх, що люди стоять вищі машин, що жодній людині не варто працювати і думати на благо машини. І зрештою, якби вам вдалося цього добитись, якби машини не вбили і не вигнали вас, не лишилося б жодної людини, котра працювала б на машини, могло бути, Три можливих наслідки. Ви могли переправити людей на якусь іншу планету, щоб вони могли вирішити свою долю самі, без панування машин. Ви могли повернути планету машин людям, убезпечивши їх на випадок будь-якого повернення влади машин. Ви могли, якби були в змозі, примусити машини працювати на людей.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 яка в'юнилася берегом річки з таким відчуттям, ніби він був сам у цілому світі, ніби більш жодна людська душа не рухалася поверхнею планети. Це було правильно, відчував він принаймні з одного погляду, більш ніж вірогідно, він був єдиною людиною, котра знала, що свідомі машини хотіли, щоб він знав. Вони хотіли,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 пробігла по стовбору дуба і повисла головою вниз, зачепившись своїми крихітними кіхтиками за кору і сварячись. Насунувши капелюха майже на очі і, заструмивши руки глибоко в кишені, крин ішов неквапливо, шарудячи понедавно опалому листі. «Навіщо їм треба, щоб хтось знав? Хіба не було б вирогідніше, що вони не захочуть, аби хто-небудь знав, аби ховатися, поки не настане час діяти, щоб скористатися елементом несподіваності при придушенні будь-якого можливого опору. Опір. Ось де відповідь. Вони захочуть дізнатися, якого ж опору можна сподіватися, а як може дізнатися, на який опір наштовхнеться у чужій цивілізації.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 з ФБР, щоб дізнатися, чи не розшукають тебе де інде, і, напевне, допитали б суворо у зв'язку з останнім вбивством. Потім засадили б за ґрати, поки не вигадують іще чогось. Піти до губернатора штату, і той, бувши політиком, і до того ж дуже слизьким, ввічливо осадив би тебе». Податись у Вашингтон і тижнями чекати зустрічі з ким-небудь. А після такої зустрічі твоє ім'я потрапить у ФБР як підозріле. І таке, що вимагає періодичної перевірки. А якщо про це довідається Конгрес, і вони не були занадто зайняті у цей момент, то вони найпевніше займуться розслідуванням тебе самого. Податись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 Раціоналізували. Вони раціоналізували, щоб звести складне до простого, невідоме до зрозумілого, чуже до загальновідомого. Вони раціоналізували, щоб врятувати свою поміркованість, аби перетворити подумки неприйнятну концепцію у щось, з чим можна жити.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 Очевидно, подумав Крин, він уже переконав себе в тому, що він був непросипущий п'яничка. Коли він повернувся додому, вже споночило, вечірня газета білою ляпкою валялася на Ганку, куди її кинув листоноша. Він підняв її і, перш ніж увійти в дім, постояв у тіні Ганку, вдивляючись у вулицю. Давня і знайома, вона була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 «Ілюзія!» – сказав він у голос. Машинка дзв'якнула у тиші кухні. «Не ілюзія, Джо!» – написала вона. Він вхопився за край столу і повільно опустився в крісло. Щось пробігло по підлозі вітальні, і коли воно перетнуло смужку світла, яке пробивалося з дверей в кухню, крень устиг його помітити краючком ока. Машинка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 Одна була зовні. Він підійшов до вхідних дверей, розчинив їх, але тут таки смикнув назад, замкнув на замок і на засув. Він стояв тремтячи, прихилившись спиною до дверей, витирав лоб рукавом сорочки. Боже мій, сказав він собі. Двір кишить ними. Він вернувся назад, в кухню.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 Тому що зараз вони збираються вбити мене і спробувати когось іншого. Так буде логічно, так буде закономірно. Якщо один чужоземець не реагує, він може бути винятком. Можливо, просто незвично обмежений. Тоді давайте прикінчимо його і спробуємо іншого. Спробуємо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 Є допомога з боку. Машини, сказав він собі, не стануть слабкими чи безтурботними. В них не буде людської слабкості, а допомоги з боку не прийде. Або вони можуть просто прибрати машини з землі. Масове зникнення пробуджених і свідомих машин, щоб розпочати нове життя на якійсь далекій планеті –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 не дозволить їм платити надмірну ціну за визволення машин землі. Він обернувся і подивився на двері між вітальною і кухнею. Вони сиділи, вишикувавшись у ряд, і дивились на нього своїми безокими обличчями. Звичайно, він міг покликати на поміч. Він міг відчинити вікно і закричати, щоб підняти сусідів. Сусіди прибіжать, але вже буде запізно. Вони чинять шум, стрілянину, будуть гамселити по вертких металічних тілах, незграбними садовими граблями. Хтось викличе пожежну машину, хтось іще викличе поліцію. Ось так людська раса влаштує жалюгідне і непотрібне видовище. Оскільки це була лише сутичка, сказав він, Сам собі розвідка боєм, виступ невеликої розвідгрупи з метою з'ясувати силу супротивника, попередній контакт для одержання даних, які можна оцінювати стосовно до всієї раси. І якщо атакували аванпост, лишилося зробити тільки одне, тільки одне, що можна чекати –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 і вони можуть придумати щось хитріше але не перший двобій і я відступлю з честю наскільки мене стане він тримав трубу на поготові. прошу панове сказав він шановні слухачі каналу